Kilencedik fejezet Másnap délelőtt Elizabeth egyedülült a szobában, és éppen levelet írt Jane-nek. Mrs. Collins és Mária a faluba mentek bevásárolni. Amikor váratlanul megszólalt a kapucsengő, biztos jeléül annak, hogy látogató érkezett. Mivel kocsi zörgés nem hallott, arra gondolt, hogy Lady Catherine áll a kapu előtt, és ettől való félelmében eltette a félig megírt levelet, hogy elejét vegye minden tolakodókért ez ősködésnek. De kinyílt az ajtó, és legnagyobb meglepetésére Darcy lépett a szobába. Egyedül. Darcy is csodálkozott, hogy egyedül találja Elizát, és bocsánatot kért az alkalmatlankodásért. De ő úgy tudta, hogy a hölgyek mind itthon vannak. Aztán leültek, és miután Elizabet érdeklődött a rozingsziak iránt, az a veszély fenyegette őket, hogy teljes némaságba merülnek. Feltétlenül szükség volt valami beszédtémát keresni. Ebben a szorult helyzetben Elizának eszébe jutott, mikor látta Dársít utoljára Herford sörben, s mivel kíváncsi volt, mit mondhat hirtelen elutazásukról, megjegyezte. Milyen váratlanul hagyták el valamennyien Nedderfieldet múlt novemberben, Mr. Darcy? Nagyon kellemes meglepetés lehetett Mr. Bingleynek, hogy oly hamar követték. Ha jól emlékszem, ő csak egy nappal előbb utazott el. Remélem, Mr. bingley és nővéreit jó egészségben hagyta Londonban. Köszönöm. Kitűnő egészségben. Elizabeth látta, hogy nem kap bővebb választ, s rövid szünet után hozzátette. Mintha azt hallottam volna, hogy Mr. Bingley nemigen szándékozik visszatérni Nedőrföldbe. Nekem sem nyilatkozott így, de valószínű, hogy a jövőben igen kevés időt fog Nedőrföld birtokán tölteni. Sok a barátja, és olyan életkorban van, amikor az ember baráti köre és társadalmi kötelezettségei egyre bővülnek. Ha csak kevés időt szándékozik Nedőrföldben tölteni, Jobb volna a szomszédságnak, ha végleg felmondaná a bérletet, mert ebben az esetben talán megtelepedne ott egy másik család. De Mr. Bingley valószínűleg nem a szomszédok, hanem a saját kedvéért bérelte ki a házat, és bizonyára ezen elf szerint fogja megtartani vagy túladni rajta. Nem lepődnék meg, mondta Darcy, ha megválna a háztól, mihelyt megfelelő ajánlatot kap. Elizabeth nem válaszolt. Bingleyről nem mert tovább érdeklődni, s minthogy egyéb mondani valója nem volt, elhatározta, hogy most Darcyra bízza, törje ő a fejét más témán. Darcy elértette a szándékát, és kisvártatva megszólalt. Ez a ház nagyon kényelmesnek látszik. Úgy tudom, Lady Catherine alaposan rendbehozatta, mikor Mr. Collins Hansfordba jött. Magam is azt hiszem, de mondhatom, hálásabb embert nem is részesíthetett volna kegyében. Úgy látszik, Mr. Collins nagyon szerencsésen választotta meg a feleségét. Igen, nagyon szerencsésen. Barátai örülhetnek, mert rajta kívül alig akadna még okos nő, aki hozzáment volna feleségül, s ha hozzámegy, boldoggá is tudja tenni. Barátnőm rendkívül értelmes teremtés. Bár nem merném állítani, hogy Mr. Collins-szal kötött házasságát legbölcsebb cselekedetei közé sorolnám, de tökéletesen boldognak látszik, és a józan számítás szempontjából kétségtelenül igen jó partit csinált. Rövid párbeszéd következett a vidékről, mindkét részről nyugodt hangú és szűkre szabott. Beszélgetésüknek Sárlott és Huga vetettek véget, akik most értek haza sétájukról, s csodálkoztak, hogy együtt találják őket. Darcy elmondta, milyen tévedés folytán zavarta meg Miss Bennetet, ott maradt még néhány percig, de alig szólt valakihez. Aztán elment. – Mit jelenthet ez? – kérdezte Sárlott, mihely Darcy kitette a lábát. – Kedves Elizám, arra kell gondolnom, hogy… Szerelmes beléd. Máskülönben eszébe sem jutott volna, hogy ilyen bizalmasan meglátogasson bennünket. De miután Elizabeth beszámolt Darcy szótlanságáról, ez a magyarázat nem látszott nagyon valószínűnek, bármennyire óhajtotta is azt sárlott. Különböző feltevések után végül is annak tulajdonították Darcy látogatását, hogy a fiatalember nem tudta, mivel üsse agyon az időt. Maga az évszak is emellett szólt. Mindenfajta vadászat véget ért, a kastélyban pedig nem volt más, csak Lady Catherine, a könyvek és a biliárdasztal. A férfiak nem ülhetnek mindig a szobában, és a paplak közelsége, a kellemes séta vagy a bellakórokon rokon szembes emberek ettől a naptól fogva, majdnem minden nap arra csábították őket, hogy átsétáljanak hozzájuk. Különböző órákban jelentek meg délelőttönként, Néha külön, néha együtt, olykor nagynénnyük kíséretében. Világos volt minnyájuk előtt, hogy Fitzwilliam ezredes azért jön, mert jól érzi magát társaságukban, s ez persze még rokon szemvesebbé tette előttük. Elizabeth örült neki, Fitzwilliam sem titkolta a hódolatát, s mindez régebbi kedvencét George vékemet juttatta Eliza eszébe. Az összehasonlításból azt tűnt ugyan ki, hogy az ezredesnek nem olyan megnyerően sima a modora, de élet tapasztalatban talán fölülmúlja vikemet. Nehezebb volt megérteni, miért jár Darcy olyan sűrűn a paplakba? Alig ha a társaság kedvéért, hiszen gyakran tíz percig ült egy folytában is ki sem nyitotta a száját, és amikor megszólalt, inkább kényszerűségből, mint jó szántából tette. Az illendőségnek áldozott ezzel, nem mintha örömét lelte volna benne. Ritkán élénkült fel igazán. Mrs. Collins nem tudott kiokosodni belőle. Fitzwilliam ezredes időnként mulatott suta viselkedésén, jeléül annak, hogy Darcy általában másképp szokott viselkedni, amit Charlotte saját tapasztalatából nem tudhatott. Szerette volna azt hinni, hogy a változást a szerelem okozta. És a szerelem tárgya barátnője, Eliza. Ezért komolyan nekilátott, hogy végére járjon a dolognak. Buszgón figyelte darcy valahányszor Rosingsban voltak, és valahányszor a fiatalember átjött Hansfordba, de nem sok sikerrel. Darcy kétségtelenül sokszor Elizán felejtette a szemét, de személynek pillantását nem volt könnyű meghatározni. Komoly, Kitartó volt a tekintete, de Charlotte gyakran nem sok bámulatot fedezett fel benne. Néha meg úgy látszott, hogy nem fejez ki mást, csak szórakozottságot. Egyszer-kétszer célzott arra barátnője előtt, hogy talán mégis tetszik darsinak, de Elizabeth mindig nevetett rajta. Mrs. Collins nem akarta tovább firtatni a dolgot, mert attól félt, hogy olyan reményeket ébreszthet, amelyek csalódásra vannak ítélve. Abban ugyanis egy pillanatig sem kételkedett, hogy barátnője ellen szembe nyomtalanul eltűnne, ha bizonyosra vehetné hódítását. Baráti tervezgetése közben néha arra is gondolt, hogy Elizát Fitzwilliam ezredessel boronálja össze. A két férfi közül feltétlenül ő a kellemesebb. Elizabeth szemmel láthatóan tetszik neki, társadalmi állása is igen tekintélyes, de az ilyen előnyöket ellensúlyozza az a tény, hogy Dárszinak jelentős befolyása van az egyháznál. Unoka bátjának viszont nincs.